Udala koartbat igorri die merkatariei guztiei horretarazi, sainen txikikoei alkola saltzea debekatua dagoela eta alkolaren kontsumoa goiztiarra saihesteko ardura bat dutela lehenndebaxeko eragileak diren enean. Udaltzaingoak bere partetik kontrol bereziak egingo ditu komertzioetan. Era berean hamar ideia onki basatzeko esku horria plazaratu dute. bigarren hezkuntzako zenruetan banatu eta landu ahal izateko, alkola eta drogen kontsumoari buruz. Eta aipatu dugun bezala mugikortasun arloak ere dispositibo berezia martxan jarriko du, badira hainbat urte irungu udalak autobusak antolatzen dituela samartxelera zein ondarbiko guadalupera igotzeko, ondarbiko udalak ez du ongi ikusten neurri hau, alkolaren kontsumoaren prebentzio kampainaren kontra dualakoan, Halare, irungu dalak aurten ere doako bi autoboslineak eskainiko ditu. Samartzialera igotzeko goizeko amarretatik ordu bietara eta arratzaldeko lauetatik sortzit erdietara ordu erdiro. Hondarribia kaletik abiatuta koloni bilbidea, Nafarroa iribidea, Palmera Montero eta Arpesen geldituz. Eta guadolupera duana orduteki eta maiztasun berarekin, baina dunboako ambulategitik abiatuta, Kolon eta Onda kalean geldituz.